Що цікаво, він нічого не вирізав і дозволив Смітові переслати до Нью-Йорка увесь записаний матеріал. Звичайно, він керувався якимись прихованими мотивами. І він був дуже лихої думки про вижрена. Його вже не засліплювала легенда Ксавроса. сприйняття більше не заступали враження від колоритних кадрів з репортажів його попередників. Йому не трудно було розгадати цю людину. Він бачив... Егоїста з деформованою психікою, якому пряма дорога в закритий заклад. Причому та його бритка манія величі була тільки найменшою вадою. І Єнак кинуло в таку сентиментальність, що він почав подумки бідкатися. Тож ми самі його витворили. Ми його витворили. А це була така вже кітчувата банальщина, що він зовсім скис. Але, до певної міри, це була і правда. Правда дослівна. Адже за чверть мільярда доларів Ксаврас зумів оснастити АВП усіма доступними в Стамбулі смертельними забавками. Насправді, зовсім не безпідставним було припущення, що і гроші телемережі рано чи пізно також сприятимуть атомному побоїщу, якщо це не просто ще один блеф вижрено. Тепер... Після укладення договору усі станції-конкуренти звинувачували WCN в безчесності, обзиваючи усіма можливими епітетами. Але поки тендер тривав, вони і словом не прохопилися про неетичність такого кроку. А тепер відпрацьовують це з подвійною силою і дедалі завзятіше у міру того, як зростає кількість глядачів WCN. Тим часом... Вижренівці рушили на північ, на північний схід. Смітові було важкувато визначити чисельність підрозділу через максимальну розпорошеність його строю. Вони просувалися через воєнну зону, наче хмари на сарани, і то розділялись, то знову об'єднувались, час від часу спинялися на тривалий відпочинок і підкріплення. Попри це, Ієн швидко помітив, що підрозділ зростає з кожним днем. «У ньому більше є людей». Він запитав про це «Дало море мертвих». Кинули заклик до ополчення, і хлопці збираються. Підтакнув море. «Вижрин щось готує?» «Він завжди щось готує». «Чи будуть якісь операції?» А чому б і ні? Буркнув «Дало море мертвих» і заснув. Усі вони вміли так засинати. Солдати. Наступного дня вони перейшли річку і шосе. Стало гарячіше. Люди крокували, роздягнені до пояса, перекинувши залізяки на спітнілі плечі. А що обходилися вони без транспортних засобів, то мусили самі тягти всю зброю та боєприпаси. І часто, принаймні, так робили зручними наземними повітряними ракетними установками типу арбалет, це були тягарі вагою кількадесят кілограмів. Сміт поволі почав орієнтуватися в структурі командування і відносинах, що склалися в підрозділі. О той похмурий черевань, якого зустрів був у день нальоту, виявився кимось немов штабним офіцером Вижрина. Юрусь тим часом був босом саперів. І так далі, і так далі. Натомість Сенкевичівська трійця якось зникла і з поля зору. Він питав про неї, але ніхто нічого не знав. Міхал, Анжей та Ян, мабуть, дістали ще одне спеціальне завдання, бо зникли невдовзі по тому, як привели американця. О півдні загін зупинився на західному краю Березового ліска, ледве Сміт устиг сісти в тіні й ковтнути крижаної води, прибіг, вийшов кінь другий червоний і звелів йому йти з ним. Ін неохоче підвівся. Камера. гаркнув, вийшов кінь другий червоний. Сміт Підняв брови. «Щось відбувається? Не балакай, просто роби, що кажу!» І Ян вийняв і надягнув ковпак. Дало море мертвих, залишився спати біля американського наплічника. Вони йшли. То була галявина, сонце осявало її теплим промінням, а на галявині брудна плішина в вивернутий землі, а в ній яма, а в ямі тіла. Сміт негайно увімкнув запис. Плавним, роками тренованим кроком він рушив ліворуч, широкою дугою, на зігнутих ногах, наче рак, не повертаючи шиї. Він знімав панораму ями. Могила виявилася більшою, ніж спочатку здавалося. Земля вкрила її на дві третини. Око камери, слухаючись погляду Іна, переходило від образу до образу, конструюючи логічні послідовності, Самим лиш німим зображенням переказуючи глядачеві висновки нібито об'єктивного спостереження. Шару ґрунту стає все менше, в міру того, як об'єктив обертається на південь, і нарешті повністю зникає, відслонюючи плетиво тіл. Могила неглибока, її не повністю засипали, або, може, просто не повністю розкопали. Камера бачить. Камера розуміє. Образи – це слова. Із них можна будувати речення, які телепатично впливають на глядача, котрий навіть не усвідомлює, що він – одержувач змістовного і значущого повідомлення. Це не його свідомість добирає і розрізняє, а смітова – широким планом чоловіче обличчя, вибрані очі, жовті зуби, череп з-під шкіри, м'язи з-під жиру. Іще ширшим планом десять, двадцять тіл, усі чоловіки в розквіті сил. Погляд піднімається. Над ямою стоять ксавраз вижирин. Вийшов кінь, другий червоний і трійко незнайомих інові молодих бойовиків. Вимкни. Сміт вимкнув. Він рушив до вижина, обходячи яму, і раптом потрапив у струмінь повітря. Який ледачий вітер вигонив з надмогили? Сморід нестерпний. Йому набралося повинродслини. Язик вкрився солодкавим нальотом. Він не міг дихати і смикнувся назад, проте не встиг і став блювати. Йому якось вдалося зняти ковпак. І нові тримтіли ноги. Світловолосий молодик зі снайперською гвинтівкою на спині Вивів його з зони смороду і запропонував цигарку. Сміт затягнувся і одразу зайшовся кашлем. «Коріння шкодить!» – зачепив його Ксаврас, підійшовши. Він також димів. «Хто це?» – прокрипів Сміт. «Половина команди Бронського». Ін затягнувся вдруге. Заплющив очі, попорпався в пам'яті. Ходили якісь дивні чутки на початку зими потім про Бронського «Ніче Чирк».